بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويؤفر لكم دونه لكم وما يتعالى ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد إخوان الدين رحمكم الله الحمد لله كتابكم شكرك بدر الله عز وجل yang telah memberikan kepada kita berbagai ni'mat Dan karunia yang begitu banyak Dalam mana kita menghitung ni'mat Allah Azza wa Jal Kita tidak akan dapat menghitung Alhamdulillah Di antara ni'mat Allah Azza wa Jal Kita dapat bertemu di majlis ini Majlis ilmu Tidak ada yang mempertemukan kita Kecuali karena ilmu dan Islam Serta Iman Saya sangat berbahagia Bisa bertemu dengan antum semuanya Ikhwah Di tempat ini Lagi khusus Dalam kesempatan ini Semoga Allah azza wajalla menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat. Karena tujuan daripada pertemuan ini adalah atawasi At bil haqq. Saling mewasiati dalam kebenaran atawasi At bis sabr. Saling mewasiati dalam kesabaran. Ikhwan ya. fill din ajakumullah. Pada kesempatan ini di Baggah, Al-Muqarramah David saya ingatkan Juga merupakan suatu ni'mat bagi Antum semua Bisa mengunjungi tempat ini Bahkan tinggal sekian waktu di tempat ini Walaupun dalam rangka bekerja Di sela-sela kebayahan Namun ada suatu nikmat, yaitu tinggal di negeri yang paling Allah cintai, ahadul biladillah, negeri yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Wajalla. Amalan ibadah, terutama di masjidil Haram, dilipaskan dengan begitu pula tentunya, lebih khusus solat dan di sana banyak peluang yang lain. Kawat Sunnah dan juga Majlis-Majlis Ilmu yang diadakan oleh sebagian Ahli Ilmu. Itu semuanya adalah niat yang sekian orang yang banyak belum dapat merasakannya. Untuk itu ini juga wajib kita syukuri untuk semua yang di sini. Namun demikian, dibalik karunia dilipatkan dakanya amal ibadah, ada pula di sana suatu kekhawatiran besar yaitu bahwa dosa pun akan diperbesar ketika itu dilakukan di tanah suci. Oleh karena itu, yang paling berbahagia di tempat ini adalah. Yang paling banyak amal kebaikannya dan sedikit amal buruknya. Tapi kalau amal kebaikan banyak dan amal buruk banyak, dia ya, sehaji amal-amal buruk tersebut akan melunturkan amal-amal baik yang dilibatkan dengan itu. Oleh karena itu, asyhadibillah, rasulullah masing-masing kita hendaknya berusaha menjaga amal kebaikan yang dilakukan. Dengan berusaha menjauhi berbagai macam afiat yang itu menjadi cobaan bagi orang yang tinggal di tempat ini. Ahadatillah rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini seperti yang tadi disebutkan uh, diberi tema tentang bahaya hilfiah. Bahaya hilfiah tentu sangat besar karena hijriyah seperti kata para ulama merupakan beda hijriyah yang artinya kekelompokan ketika seseorang berkelompok karena siar-siar tertentu karena hal-hal yang mempersatukan mereka yang itu bukan dari syariat Islam Bukan karena syariat Islam Ini adalah izbiya Bisa jadi seseorang bertahadzub Berkelompok karena Suatu syiar Yang tadi saya sebutkan Syiar-syiar tertentu. Bisa jadi seseorang berkelompok karena Tahadzub karena seseorang Fulan dan fulan Bisa jadi seseorang bertahazub berkelompok karena suku, bisa jadi seseorang bertahazub karena organisasi atau jamaah dakwah dan sebagainya. Bertahazub berkelompok karena hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan dalil merupakan amalan Hizbiyah yang ditentang oleh Islam dan itu seperti kata ulama merupakan bid'ah seperti dipegaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Majwi dan para ulama kita Syekh Rabi Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madhali dan para ulama Syekh Mukbil rahimahullah para ulama tersebut Menegaskan bahawa al-Isbiiyah adalah bid'ah. Ikhwan bila najazukumullah tidak akan mengetahui terselanya Isbiiyah melalui beberapa dalil dari al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengawal daripada apa yang akan kita sebutkan adalah hadis al-irbaat bin Salih radhiyallahu anh. Yang diriwazkan oleh Abu Dawud Tirmidhi dan Ibn Majah beliau mengatakan Wa'abana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mawa'ibatan daligatan Wajilat minha al-kulub Wazaratat minha al-iud Waqala rajulun Ya Rasulullah Ka'annaha mawa'ibatun waddi'in Fa'usina Qala usikum bitakwa Allah Azza wa Jal Wasam'i wa ta'ah وان تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عبد فانه من يعيش مِنْكُمْ بعدي فسارق بدعاً كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فانا كل محدثة Al-Fatihah bin Syariah menceritakan kepada kita Bagaimana adalah seorang sahabat mulia Menceritakan apa yang beliau alami bersama Rasulullah SAW Di mana beliau alaih suatu salam Melakukan salat subuh kemudian memberikan suatu nasihat Kata sahabat tersebut Rasulullah SAW Menasihatkan kepada kami Mau hebat dan suatu nasihat yang dalam, yang menyentuh. Wajilat min hal kuluk dengan nasihat itu albu menjadi bergetar. Wadarafat min hal gyun dan karena nasihat itu matapun mengeluarkan air mata. Maka Seseorang berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Seolah-olah Ini merupakan Nasihat seorang yang Bertamitan Seseorang yang hendak meninggalkan Yang lain Maka berikan kepada kami suatu Nasihat Kemudian beliau pun memberikan Suatu nasihat Usikum bitakwallah Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Wasam'i wa ta'ah Kemudian Wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat Kepada Pemimpin Muslimin Wa in ta'amara alaikum abdun Walaupun Seorang budak yang memimpin kalian Se-inna hu manjaish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian? Fa'adi sepeninggalku nanti, fa'sayaraq silatan kejira. Maka dia akan melihat perselisihan dan perbedaan yang banyak. Fa'alaikum disunati, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa alkhulafa' ar dan sunnah para khalifah khalifah seperti beliau khulafa' ar-rashidun yang mendapat petunjuk azdu 'alaiha bin nawajih gitu sunnah mereka dengan gigi gigi geraham kalian wa umur dan hendaknya kalian menjauhi al-mahdhasat Perkara-perkara yang baru dari perkara-perkara agama, baik uh, yang mengajarkan umur, baik yang kulla mengajarkan bid'ah, ah. karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wakulla bid'ah yang dolalah dan setiap bid'ah ah adalah kesesatan. Ikhwani jadinya alaikum Allah. Dari tersebut Nabi saw Menggambarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi sepeninggal beliau beliau alaih suatu wassalam mengawali dengan suatu nasihat yaitu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin muslimi dua nasihat ini Dikatakan oleh uh, Imam Rajab Al rahimahullah, bahawa dengan kedua nazar ini akan terkumpullah kebaikan dunia dan akhirat. Dengan siat taqwa kepada Allah Azza Wajal, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, seseorang akan mendapatkan kebaikan di akhiratnya keberuntungan di akhiratnya. Dan dengan manfaat kedua yaitu untuk taat kepada pemimpin muslimin, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Karena kebaikan muslimin itu akan terwujud dengan adanya pemimpin di antara mereka. Tanpa adanya pemimpin, maka hidup mereka seperti hidup orang-orang jahiliyah. Ibarat hewan-hewan yang hidup dengan hukum rimba sehingga kacau yang terjadi di antara mereka. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib perbualan Nuh mengatakan: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بإمام بر أو فاجل. Perkara umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan imam adanya seorang pemimpin yang memimpin umat barhawfazir baik dia pemimpin yang salih maupun pemimpin yang jahat artinya seandainya pun dia jahat tetap keberadaannya masih lebih baik daripada tidak adanya pemimpin di tengah-tengah muslim ikhwan afidina azakumullah dua hal yang disebutkan sebagai wakiat Rasulullah alaih salatu salam merupakan pokok agama kita, prinsip agama kita. Allah azza wajal dan taat kepada para waliul amr. Lihatlah perintah Allah azza wajal dalam surat An-Nisa, waati Allah waati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah pula kalian kepada Rasul dan Ulil Amri di antara kalian. Saat kepada Allah dan Rasul adalah wafat pertama Takwallah bertakwa kepada Allah Azza wa Wajal. Kemudian saat kepada Ulil Amri adalah wafat kedua, yang tertera pada hadis Erbab bin Sariyah. Ikhwan fitnaazakumullah. Setelah Nabi SAW menyebutkan sebagian dari pada pokok-pokok ajaran agama kita. Beliau mengingatkan kita dari terjadinya penyimpangan yang itu artinya keluar dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Wa yakum muhjazat umur. Hati-hati oleh kalian untuk melakukan muhjazat al umur perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya, ikhwan bismillahirrahmanirrahim Allah jadi. Kalau begitu Wasiat Rasulullah SAW Di samping kita Melakukan pokok-pokok Ajaran agama Maka kita harus waspada Dari penyimpangan Terhadap pokok-pokok Agama tersebut Nah Nabi SAW menyebut bahwa Keluar dari pokok-pokok agama itu Dengan perkara-perkara Yang baru sebagai bedaah Wahai kamu mhdatat urus, fa ina kala mhdatat bedah, wala, wala bedah ghalala. Kita oleh kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, dan karena itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi, ahibatillah rahimakumullah, bila kita hendak menelusuri kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW, maka dua kokok atau dua garis besar yang digariskan Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam harus senantiasa kita jalani. Lakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya jauhi perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Ahibati fillah, rahimakumullah. Oleh karena itu untuk menyempurnakan Pasihat yang pertama Beliau pun menasihatkan Fa'alaikum wa sunnati Wa sunnati al rasyidin Danya oleh kalian Pegangi sunnahku Dan sunnah para kulafat ar-rasyidin Lebih-lebih Ketika seseorang hidup di masa yang di situ terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan mazgadzatul umur. Nabi katakan pada hari tersebut, fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ila bathun kathira. Sesungguhnya ya, orang yang hidup sepeninggalku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Menyimpang dari ketakwaan kepada Allah dan Rasul, menyimpang dari sunnah Nabi dan para ulama sehingga terwujudlah berbagai macam kecilan, kefir, perbedaan dan perselisihan yang banyak. Saat itu, ya, Nabi saw uh, lebih menekankan lagi kepada kita agar kita betul-betul termasuk dengan sunnah Nabi saw dan menghindari muhdzat al umur. Ikhwanul Muslimin azza wa dan semua di antara muhdzat al umur adalah hizbiyah, hizbiyah yang tadi kita sebutkan merupakan perkara yang baru dalam agama ini. Nabi tidak pernah mengajarkan hizbiyah kekelompokan, bahkan Nabi SAW sangat menentang hal itu. Lebih daripada itu, bahkan Allah Azza Jalal dalam ayat Al Qur'an telah mengecam perbuatan hizbiyah tersebut melalui ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida Wa anna rabbukum patakun Patakabtahu amrahum bainam zubura Kullu hizmin, kullu hizmin jima ladaihim farihud Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida Dan sungguh inilah ummat kalian Umat yang satu Wa anna rabbukum dan aku lahrab kalian Patakun maka bertakurah kepadaku ataqatta'u amrahum bainahum zubran maka mereka memecah belah agama mereka urusan agama mereka amrahum yani urusan agama mereka zubran ahzaban menjadi kelompok-kelompok kullu hizbin bima farihun masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki inilah kenyataan jujur yang ada Dulu maupun sekarang di zaman dahulu dia adalah bagaimana hidziah kabaliyah kekelompokan kekabilaan masing-masing bangga dengan kabilahnya merasa kabilahnya yang paling mulia merendahkan yang lain ini adalah hidziah kabaliyah kekelompokan yang disatukan oleh kekabilaan suku ya kalau bima dimaladehim farihud masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki. Padahal Allah Azza Wajalla sudah mengatakan, Wa inna hadi umatukum ummatan wahidah. Kalau kalian Muslimin mengikuti Rasulullah SAW, kalian adalah satu umat. Rabb kalian adalah satu. Allah Azza Wajalla wa narakbukum. Wa Aku lah Rob kalian. Semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada yang membedakan mereka. Dalam hasil derajat. Kecuali ketakwaan mereka. Ya. An-nas kulluhum. Min adam wa adam min turak. Semua manusia dari adam. Dan adam, adam dari turak. Inna akramakum inda Allahi atkakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian. Adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah. Allah Azza wa Jawa telah mengatakan. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Sungguh ini umat kalian umat yang satu Dan akulah roh kalian bertakwalah kalian kepada Allah Tapi ternyata Kenyataannya Tidak semua orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ada saja Yang menyelisih dari ketakwaan terhadap Allah Azza wa Jal Dengan melakukan uh, Astagatruh wa tahizub Kekelompokan-kekelompokan yang bertentangan dengan dinul Islam. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla juga mengatakan tentang Nabi-Nya ladina farraqu diinahum minhum fii syai'in. Imma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kaanuu yaf'alun." orang-orang yang memecah belah azamah mereka" maka anu kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok las -kelompok. ta minhum fi syai kamu tidak tergolong dari mereka sedikit pun kamu terlepas dari mereka sama sekali innam amruhum urusan mereka kembali kepada Allah azza wajalla kemudian Allah azza wajalla akan memberitakan kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan pada ayat ini Allah Azza wa Jal mensucikan Nabi-Nya dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di mana orang-orang musyrikin kondisinya wa -kanu ah. memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok sendiri-sendiri. Allah katakan engkau bukan tergolong dari mereka sedikit pun. Di sini nampak sekali bahawa kelompokan merupakan hal yang terpela dalam dinul Islam. Kelompokan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Azza wa Jalla darinya. Oleh karena itu, Orang muslim enggaknya ya, senantiasa menjadikan sikapannya dengan yang lain adalah dinul Islam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti sunnah Nabi Akidatan Secara akidat Waman hajan Dan secara jalan Dalam menuruti agama ini Wa ibadatan Juga dalam ibadah, Wa akhlakan Begitu pula dalam al Inilah orang yang benar-benar Di atas sunnah Dan loyal kita kepadanya Besar karena itu Realitas kita kepada yang lain karena itu bukan karena dia satu organisasi dengan saya bukan karena dia adalah satu uh, suku dengan saya bukan karena dia satu tanah air dengan saya bukan karena dia satu warna kulit dengan saya bukan itu semuanya bukan karena dia satu jamaah jawa dengan dia Ya. bukan karena itu tapi betul-betul karena Allah azza wa ahibati fillah rahimakumullah ingatlah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu peringatan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in pada suatu perkara yang uh, memunculkan Ya Di tengah-tengah mereka Rasa Al-Wala Yang bukan uh, Didasari oleh dasar yang benar Yaitu ketika Sebagian sahabat uh, Melakukan Suatu perbuatan Terhadap sahabat yang lain yaitu semacam menepuk ya apa kalsa e, itu menepuk pantat ya apa yang semahna dengan itu ya dan itu merupakan suatu ayat yang besar seperti yang kita tahu di masyarakat Arab ya kan nah seorang dari kalangan hansar dan seorang dari kalangan muhajirin Ya terjadi sulap Di antara mereka Karena hal itu Sehingga menjadi sulap besar Di antara mereka Ketika itulah Mulai seruan-seruan Muncul di tengah-tengah mereka Kaum muhajirin Memanggil Teman-temannya dengan mengatakan Ya lel muhajirin Wahai orang-orang muhajirin yang Ansar juga mulai memanggil Teman-temannya Dari kalangan Ansar Ya adalah Ansar Wahai orang-orang Ansar Mulailah tertilah antara Para sahabat itu dengan Si'ar muhajirin Dan satu si'ar Ansar Namun Si'ar Ansar dan muhajirin ketiga itu disulut karena apa? karena keselisian dalam bab tersebut maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW mendengar apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabatnya beliau marah marah yang sah beliau pun mengatakan abida' wal jahiliyah wa anadayna adhurikum Dakwah, fa-indahamuntinah, abrakah dengan seruan-seruan jahiliyah, wa nadabiinah alghorikom sementara aku berada di tengah-tengah kalian. Dakwah, ja tinggalkan itu semua, fa-indahamuntinah. Sungguh itu merupakan seruan yang membawa bau busuk. Akhirnya diberi rahimahumallah peringatan yang cukup keras. Dan pelajaran besar kita ambil darinya. Nabi marah ini menunjukkan bahawa itu perbuatan yang tercela. Ditambah lagi Nabi mengatakan 'guruh' ha, tinggalkan, menunjukkan itu perkara yang haram yang harus ditinggalkan. Lebih jelek lagi ketika disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata 'ba'inna -kata, hamun' sungguh itu. Perbuatan yang membawa bau yang busuk. Nah, tiga hal paling tidaknya yang kita dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padanya terkandung uh, kesimpulan bahawa seruan-seruan semacam itu sangat terlarang dalam agama kita. Padahal ikhwan imran ayat Sahabat-sahabat tersebut tidak membawa siar-siar yang aneh. Bukan mereka mengatakan wahai Aus atau Khadrat. Bukan pula orang-orang muhajirin memanggil kabilah-kabilahnya, wahai Quraisy atau wahai Kinana atau yang lain. Tapi mereka memanggil yang lain dengan seruan muhajirin dan Ansar. Yang kedua syiar tersebut adalah syiar yang syar'i. Ya, Allah Azza Jal menyebut dua nama itu. Hadis dari Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam banyak menyebut sebutan muhajirin dan ansar. Namun ketika dua syiar tersebut yang itu hakikatnya syiar yang syar'i muncul karena sebab yang tidak syar'i akhirnya menjadi tercelah muncul karena tujuan yang tidak syar'i maka menjadi tercelah dan sangat tercelah maka bagaimana kiranya ketika suatu golongan manusia disatukan oleh organisasi tertentu yang karenanya ia berwalak dan barak Bagaimana kiranya dengan sebuah kelompok yang disatukan dengan syiar tertentu Yang tidak syar'i sama sekali Dan karenanya mereka walak dan barak Bagaimana pula ketika seseorang menjadi satu dengan yang lain Karena kesukuan Karena negeri tertentu Yang itu semuanya tidak sesuai dengan syariat di Nul Islam. Mereka menjadikan wala dan barak bukan karena dasar agama, yaitu takwa Allah Azza Wajalla, tapi menjadikan pengikat wala dan barak di antara mereka adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Inilah hizbiyah. Eskanul Bima Azzaumullah pada zaman sekarang ini lebih-lebih betapa banyaknya kelompok-kelompok yang hezbiah. Zaman dahulu para ulama kita mencela apa yang disebut dengan At-Ka'asub Al-Mazhabi. Fanatik kepada Maghav. Padahal para imam mazhab tersebut adalah para imam yang mulia. Para imam mazhab tersebut adalah para imam yang mulia bukan satu hal yang asing nama-nama mereka Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad para ulama. Namun ketika pengikut mereka bertanatik dengan mazhab mereka, ulama pun mencela. Dengan celaan yang kuat. Karena kenyataannya Kefanatikan mereka membuat mereka Buta akan kebenaran Kita lihat Sampai sekarang ini lebih-lebih lagi Mereka para Fanatikus maghad Baik terhadap mazhab syafi'i Yang banyak di negeri kita Atau fanatikus mazhab Hanafi, orang-orang Pakistan Misalnya, India Ya, atau Turki Atau fanatikus mazhab Maliki bagaimana orang-orang Afrika misalnya antum lihat sendiri bagaimana sulitnya mereka menerima kebenaran ketika disampaikan bagaimana mereka sulitnya menerima hadis nabi yang sahih yang jelas dikatakan kepada mereka qala rasulullah dan rawahu fulan tapi tetap saja tidak diterima oleh mereka kenapa karena naskah kami tidak seperti itu nah ternyata fanatik madhab ya membuat seseorang terhalangi dari kebenaran yang disampaikan nah, lebih-lebih lagi ya, di masa ini banyak dari orang-orang bertahazud berfanatik bukan kepada seorang pemimpin yang itu seorang ulama bisa jadi pemimpinnya adalah seorang tokoh politik saya jadi seorang pemimpin yang mereka anut adalah seorang sufi. Saya jadi pemimpin yang mereka sanati dengannya adalah seorang khariji kharij. Saya jadi pemimpin yang mereka ikuti adalah seorang kezat pendusta dan macam tu lagi. Nah, tentu kondisi umat yang seperti ini lebih tercela lagi dalam pandangan para ulama kita ketimbang mereka yang berfanatik kepada para ulama yang jelas-jelas ulama ya, jadi kondisi para mutafsidin, orang-orang yang fanatik di masa ini, kepada kelompok-kelompok tertentu, akan menjadi lebih tercelah ya, lebih tercelah lagi karena dari sisi efek sama-sama menimbulkan efek yang buruk, yaitu menolak kebenaran dari sisi yang mereka ikuti, ternyata Jauh sekali bila dibanding para ulama kita, rahimahumallah, yang mereka adalah ulama-ulama besar. Akhir bagi Allah, rahimahumallah, hendaknya ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita senantiasa berusaha menjadikan sunnah Nabi saw sebagai landasan hidup kita, yang karenanya kita berwalah dan barak. Kita mencintai seseorang karena dia ikut di atas sunnah Nabi SAW. Kita tidak suka dengan seseorang karena menentang sunnah Nabi SAW. Ya, itu hendaknya yang senantiasa menjadi tolak ukur kita dalam berbagai aktivitas kita. AKBAR BILLAH, rahimakumullah. Itulah sebuah. Tausiah yang singkat terkait dengan Bahaya dan tercelanya Hizbiya Semoga tausiah yang singkat ini Bermanfaat bagi kita semuanya Agar kita senantiasa Berusaha mengikuti sunnah Nabi Karena para ulama kita Dulu mengatakan Seperti Al-Imam Zuhri Rahimahullah Balawana anna humkan yaqulun As-sunnatu syafi'natu nuh Man rakibaha najah Waman taqalla fa'anha warik Dulu Telah sampai kepadaku Ucapan para pendahulu kami Yaitu Sunnah Nabi adalah Ibarat perahu Nabi Nuh Man rakibaha rakibaha najat Orang yang menaiki Perahu tersebut akan selamat Waman taqalla fa'anha warik Dan orang yang Tidak mengikuti sunnah Nabi Dia akan tenggelam ibarat orang yang tidak mengikuti perahu Nabi Nur. Insyaallah apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Selanjutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga bisa dijawab dengan jawaban yang benar.